כל מה שנמצא במקרר או באזור ויכול להתפרש כמשהו שיכול להיות בתה, נכנס לכוס. הכל ביחד, לא משנה מה זה. מה זאת אומרת? ג'ינג'ר, לימון, אם פתאום אני רואה רוזמרין, דוחף פנימה. רוזמרין? כן, דוחף פנימה. הצמח של הזטר, גם אפשר לפעמים לדחוף פנימה, זה תמיד הולך פנימה. כל מה שנמצא באיזשהו טווח הגיוני ואפשר לדחוף לתוך כוס של תה, נכנס פנימה. כן? אני לא בטוח. זה, זה אני התוצא? מאמין שלי. אני, התוצאה, אני לא יודע אם להגיד טעימה, אבל אין ספק שזה כל פעם מפתיע מחדש. כי גם אתה יודע, אתה משחק טיפה עם הכמויות וזה. תהי הפתעות. כן. וסלט, אותו דבר. כל מה שיכול להתפרש בתור יכול להיכנס לסלט ונמצא במקרר, מבחינתי הוא בפנים בילדין. מה, לאיפה זה מגיע? זה עוצר בקוסברה ופטרוזיליה, אני לא יודע מה זה מה, אף גבר לא יודע, אבל אני לא שם גם וגם. זה או זה או זה. לא, לא שמים, אה, כוסברה לא שמים, את רוזיליה שמים. קאשת האלה שלא אוהבים. פשוט לא מתאים לסלט, לא, זה לא טוב חי. אתה לא, אתה לא יודע מה נכנס פנימה, אז <laughs> כאילו, <laughs> אם זה לא מתאים לך לסלט, נכנסים כל מיני דברים מאוד מפתיעים. אנחנו עדיין מדברים על סלט? <אח> אני פשוט דפוק על uh, מים עם נאנה. אתה אפילו לא קורא לזה תה. כי זה לא, זה לא... זה מבחינתך לא הטקס של התה, תכלס זה לא תה, תה זה עם מלא זה חליטה. אוקיי, okay. okay. אנחנו עכשיו באווירה של, של פסח. נכון. עכשיו מה הוא אומר לך פסח? אתה ישר עושה כזה... אקונומיקה. מה? <laughing> <laughing> <laughs> זה מה שפסח אומר לי. למה? לא משנה, לא משנה. זה לא הסיפור שלך, די, זה לא הסיפור שלך, זה הסיפור שלי. Uh, מצרים נכון? לא אבל כן אוקיי. כן, כן יציאת מצרים. וואי אז, אני חושב שאני יודע מה אתה עומד עכשיו, להביא. דווקא עכשיו עומדים לעשות את, הפוך את, את, את uh, פתיחת מצרים עומדים לפתוח את סיני שזה אירוע מרגש. 아, אוקיי, אבל זה שם. לא הסיפור שבאתי לספר לך אני באתי לספר לך על תעלת סואץ. <laughs> <laughs> <laughs> נתקעה שם סירה. כן okay, אני שמעתי על זה. תשמע. אוקיי okay, זה קרה ביום רביעי. ובכל צופינו המאזינים, אנחנו מקליטים את הפרקים בימי שישי. אנחנו פודקאסט שאומר שבת, כן? זה, זה לפני כניסת השבת. זה באמת כן, גם כאילו, הוא סתם צוחק, זה באמת כן, אנחנו באמת עושים את זה לפני כניסת שבת, זה לא כאילו... מבחירה? איזשהו משהו שאנחנו משקרים. לא יודע אם מבחירה, אבל זה נכון. כי זה, זה קצת נשמע, כאילו, אנחנו כן כזה אחרי כניסת שבת, ואתה סתם כזה, אנחנו אומרים את זה בצחוק, זה לא. טוב, אז היינו בתעלת היא חסומה מיום רביעי, כי... אוקיי, יש כמה סברות. אחת הסברות שפורשות הספינה כזה, היה לה איזה תקלה, והיא נתקעה בגדה, ואז פשוט היה קשה להוציא אותה, ואחרי זה אמרו שבגלל שהיה רוחות, והחול שם היה רדוד יותר, הגדה, בגלל תזוזה של החול, אז הם נתקעו, והם צריכים להיתקע. תחשוב, תעלת סואץ היא יחסית צרה. כן, נורא. נכון. מעוררות בה מלא סירות, וזה חוסך להם ים כסף, כל הדבר הזה. אז אין סיבה שלא יעברו שם, אבל זה ממש כאילו מתכון לאסון. נכון. כי כאילו זה ממש לא מפתיע שדבר כזה קרה. אני אגיד לך גם המצרים הם לא יותר מדי שונים מהישראלים. ואם יש שם תאונה כאילו בצד, אז כולם עוצרים להסתכל. <laughs> אין כזה דבר, כאילו כל, כל הימאים יוצאים החוצה ואומרים וואוואו איזה נזק. אני מעריך את זה לפחות 5-6 מיליון. הלכה שאסי. הלכה, הלכה, כל השאסי הלכה. אז נכון לעכשיו, הספינה עדיין תקועה. פשוט כזה... תחשוב, היא נוסעת כזה ישר בתעלת סואץ, ואז פתאום היא הפוכה 180 מעלות. זה המצב שלה עכשיו, יש שם פקק. מדברים על הפסד של 9 מיליארד ביום, על כל הסחורות שעוברות שם. גם עוד, בהמשך לזה שהמצרים שה הם כמו הישראלים, הרי מה שמו בכניסה? ניידת עם שוטר שאומרת לספינות שהם לא יכולים להיכנס. היי, עכשיו באו כל המצרים עם האוניות שלהם. מה זה לא יכול להיכנס? אני אומר לך, אני עובר שם. אני עובר שם. אני עובר שם, אני אומר לך, אני עובר שם. זה בגלל שהם לא אפילו וייז. תן, תן לי כאן. זה היה חוסך להם. הם היו יודעים. גם, אתה אתה נוסע באונייה, אתה עוד שבוע אמור להגיע לאיטליה, ואז פתאום הווייז אומר, כן. עוד חמש חודש. מה? מחשב מסלול מחדש. איך זה יגיע? לא, לא, לא, לא, למה, למה? הבעיה היא שבתעלת סואץ אין כזה לברוח ימינה או לברוח מהשוליים. כן, נכון. וגם אפשר להתקשר למישהו שיבוא להביא גלגל ספר, או לעצור איזה הומלס שיביא לך כאילו ג'ריקן עם דלק. טוב, מיידן, עכשיו מגיע הפתיח. עכשיו. כן, ככה זה עובד. בטיח. עננה כבר לא... היא כבר לא טעימה. לא נורא. היא כבר ישנה. היא כבר... כמו הבדיחות שלך בערך. בול בלב. עשרתם. אתם, אוקיי, אתם על הפודקאסט. וישנות. <laughs> רשמתי לעצמי, אני מבטיח לשפר, תודה על הביקורת הבונה, מיידן. <laughs> אתם על הפודקאסט שלנו, ברכה מספר, אני ברכה. אני מיידן. במהלך הפודקאסט, אני מספר סיפורים אמיתיים מהחיים שלי. מיידן פה איתי, טיפה מביאים קטעים בנוסף, מדברים על האירוע. יש צחוקים, יש של שכונה. כן, okay. uh, ובוא ניכנס לאווירה של השכונה, כי היום, היום שלנו, הפרק שלנו מת, מתרחש ממש בשכונה, כאילו בשכונות של נשר. הופה, הופה. Uh, אני ילד בכיתה ו' או ה'. בוא נתחיל בזה, בניגוד לרפרים הישראלים, ברכה יכול להגיד שהוא בא מהשכונות. <laughs> לא, שמע, חשוב לי, לי איזושהי הסתייגות אחרי שרדתי לסלאם, כן, ואמרתי להם שלא. זה לא באמת, כאילו, לא באמת באתי מהשכונות, אני לא חושב שבאתי מהשכונות, גם אנשים שהיו איתי בשכונות לא חושבים שהם באמת באו מהשכונות. זה לא זה. אבל גם לא, שמע, לא הייתי בדניה, כן? ללא ספק. היו אנשים ככה והיו אנשים ככה. בקיצור, אני הייתי בכיתה ו' או ה', משהו כזה. היינו כיתה די על ידי פח, ו... היה לי חבר שהוא דווקא היה, הוא היה חבר מאוד טוב שלי מהכיתה, שהייתה אה, לו חברה שהייתה בבית ספר אחר. חברה? כן, זה כבר כאילו, וואו, אתה כנראה ממש בוגר באופי. אה, כן, מאוד, הרבה הערכה. זה שונה ומיוחד. יום אחד, אחרי כמה זמן, היה איזושהי רצה שמועה, עכשיו באמת, תיכנס לשכונות של נשר, כן? דמיין את זה ככה, רצה שמועה שמישהו אחר התחיל, התחיל עם חברה שלו. היא לא, הייתה, היא לא הייתה איתנו בבית ספר, אני לא בדיוק זוכר איך זה היה, אבל היה איזה קטע מסריח, משהו שלא עושים. משהו שלא עושים, שכאילו מישהו התחיל עם חברה סיבה... שלו, או משהו כזה. סיבה לרצח. סיבה לרצח, כן. עילה ל... לרצח על כבוד המשפחה. כן. אה... שמענו אז, ישבנו כולנו, דיברנו, וואו, אחי, עוד... אין, עומדים לשבור אותו, עומדים לזיין אותו, עומדים לתפוס אותו ולקרוע אותו, כאילו, אין כזה דבר, לא עושים לאף אחד מאיתנו כאלה דברים. כיתה <קיטאי> כיתה ה', כיתה ו', אתה צריך, כן, זה בדיוק הזמן, אני אגיד לך, איפשהו בכיתה ח', הבנתי שבכיתה ו' וז', חשבתי שאני בוגר ואני לא, ולא הייתי, אז עכשיו אני לא צריך לחשוב שאני בוגר, כי, כי עוד כמה שנים אני אבין שאני לא בוגר. אתה מבין מה אני מדבר? כאילו למדתי מהניסיון של, של הכיתות האלה, של כנראה אני בוגר רק כשאני בוגר. אז אתה כל תקופה בחיים שלך אומר אני לא באמת בוגר כי אני אהיה בוגר עוד כמה שנים? בדיוק. ואז אתה מת? כן, בדיוק, בדיוק, משהו כזה, כן. זה כאילו, זה הצורת מחשבה. זה דבר מאוד בוגר להגיד. תודה. אז רצו השמועות וזה, מה עושים? עכשיו, נתון חשוב לסיפור, עומד לי, יישמע טיפה מוזר, אבל... ההסעה לבית ספר שני, היא הייתה עוברת בכל מיני בתים, ביסודי. אני הייתי גר מול הבית ספר, אז לא הייתי נוסע בה. אבל ההסעה לבית ספר הייתה עוברת בכל מיני בתים, הייתה מגיעה לבית ספר אחר בנשר, ואז הייתה ממשיכה לשם עוברת בכל מיני בתים, ואז מגיעה לבית ספר שלי. זה ההסעה של הבית ספר האחר גם? עכשיו כן, כן, איכשהו זו הסעה של גם וגם, וגם היו ילדים שעלו לפני הבית ספר הראשון, ולמדו איתי בבית ספר השני. אז משם התחילה החברויות בין הבתי ספר? כן, בו... שם התחיל הקשר. אה, איזה איך, יופי. אני לא מבין איך כאילו, איך אתה מחליט לאיזה מהם אתה לשלוח, כאילו, גם, אני, אני לא בטוח שהבית ספר שלי היה יותר טוב מהבית ספר השני, אני לא יודע בדיוק מה הלך שם. עד היום חידש שאני לא יודע לענות עליה. כל היסודי זה הרגיש לי מאוד נורמלי, כן? אבל, אבל בתור מבוגר אני לא רואה את ההיגיון. אז תה, קבענו את המכות, כאילו, אתה מדבר איתו, כן? אני באמת מזיין אותך, כן, כן. רגע, אתה מבוגר עכשיו? אהה, הופה, עלית, עליתי על, על משהו, ב... ב... ב... יחסית לגיל הזה, כאילו אני לא, אני לא מבין את זה. <laughs> <laughs> אולי אולי אישהו, מתי שאני אגיע לגיל 30, וכאילו פתאום אני ארד, אההה, לי... מאוד הגיוני לנסוע את כל הדרך, ואז להמשיך לנסוע. אתה אין... לא בוגר מספיק כדי להבין את זה. נכון. אין... קבענו את המכות, אוקיי. אוקיי. עלינו כל הכיתה ביחד על ההסעה. רגע, הודעתם להם שיש מכות? כן, כן, קבענו ממש, לא, לא ירדנו בבית ספר שלהם, כדי שהמורות לא יפרידו בינינו. <laughs> אה, עלינו כולנו על ההסעה, כן? הגענו, הגענו לבית ספר שלהם. עכשיו, כל הדרך אה, מדברים על המכות וזה, עומד להיות חריף, עומד להיות חזק. התכנס לראש, כן? עלו כל הכיתה של הכאילו של הילד השני, ישבו איתנו <laughs> בהסעה <באשה> כמה זמן. <laughs> ואז ירדנו באיזשהו מקום, אני גם לא בטוח איך סיכמנו על המקום, אבל איך שהוא הסתכם על המקום שעומד להיות המקום. כאילו אני מדמיין את זה, כולם יושבים באוטובוס כזה, ילדים טובים. כן. הם אומרים, מה, נרד פה? לא, לא, שם יש דשא. תחנה הבאה, יאללה. ואז ירדנו בתחנה, כאילו כולנו ירדנו, וממש קצת התחיל, ואז הבנו איזה משהו. כי, כי היה, היה שם איזשהו uh, רווח תרבותי, אני קורא לזה. <laughs> אצלנו, <laughs> כן, פער תרבותי מאוד גדול, למרות שזה היה כאילו מאוד קרוב, איכשהו מבחינת התרבות זה נהיה שונה. אצלנו בבית ספר, אם, אם אני ואתה כאילו היינו, היה, היה, היה נפתח סכסוך, היינו רבים, מה שנהוג זה שזה הולכים הכות, אני מולך. אין, כאילו, אף אחד לא קופץ, אף אחד לא נכנס, אולי מקסימום אחים, גם זה... לא ממש היה קורה. האמת שגם אצלנו זה היה ככה. זהו, בהרבה בתי ספר זה ככה, זה מה שנהוג. אצלם זה לא היה ככה. הם כנראה, <laughs> הם כנראה היו מאוד כבדים, יותר כבדים מאיתנו, אצלם זה היה המאפיה. אם, אם עכשיו אני הולך עליך, כאילו, אני ואתה הולכים מכות, כל החברים ש... כל... כאילו, כל האנשים במרחב צריכים לבחור צעד. אפשר גם להתנגד, אבל נהוג כאילו לבחור איזשהו צעד, אה, ומצטרפים. מצטרפים. זה כאילו כזה כולם על כולם כזה. אני מאוד לא מאמין בשיטה הזאת. <laughs> כאילו, אי אפשר באמת, זה נגמר מאוד מהר, כי מאוד מהר המורות רואות, וכאילו, וזה, וזה נעלם, אפשר להסתיר כאלה דברים. גם זה יותר מדי מכות, אנשים לא... זה לא עובד. זה לא עובד ככה, לא עובד כאלה דברים. אז הגענו, באמת, כאילו, היה כוונה להתחיל ללכת מכות. אבל לא, לא, לא, לא הצלחנו להסכים על איך עומדים להיות המכות. וממש דיברנו בנושא ולא היינו יכולים גם ללכת על זה מכות. אז אתה הדרך הכי קלה לפתור סכסוכים. כן, זה מה שאתה עושה בכיתה ה'. כי בהתחלה הוויכוח היה על מכות. אז פשוט אחרי כמה זמן, כאילו זה מין התפזר כזה, חזרנו כל אחד למקומו. גם, שמע, בוא נודה, באמת, כן? לא, באמת, היה לו אכפת שהתחיל עם חברה שלו, זה גם לא היה איזה קשר רומנטי של עמי, שמע, זה היה פשוט, דעתי זה קצת הגניב, גם אותי, שמע, זה מגניב שיש לך חברה מבית ספר אחר, שאתה בכיתה ו', וכאילו הוא הרגיש, הייתה תחושה שזה מן חובתו, ללכת מכות, ומן חובתנו כאילו לבוא גם. שמע, <excluded> אני... זה מה שהיינו צריכים לעשות, זה לא, אף אחד בכלל לא אותנו. אני ביסודי, אם היו לי שיש מכות עם בית ספר אחר, הייתי בא. אתה זה כמו שאומרים לך יש משחק אה, כדורסל או משחק כדורגל עם בית ספר אחר, באים. זה כזה הכבוד של הבית ספר. לגמרי, כן. וגם, כאילו אם, אם לא מחובתך ללכת מכות גם, אז זה הופך את האירוע להרבה יותר מעניין. אם אתה צועק גם ללכת מכות, זה לא יותר מעניין, זה פשוט... אין לך מה להקריב, אבל אם אתה גם צריך ללכת מכות, אז, אז אתה מקריב הרבה, אתה צריך ללכת מכות, זה לא נעים. כן. אני יכול להיות הייתי עם אלה שהולכים מכות, אתה יודע? אתה היית קופץ גם? הייתי קופץ. אם כבר היה מתחיל בלאגן, הייתי אומר יאללה. יאללה, אם כולם על כולם, אז כולם על כולם. אנחנו כבר בתוך זה. כן. אה, תראה, ואני לא יודע עד איפה זה היה מגיע, כי זה היה גם פעם ראשונה לדעתי, שכאילו, אני חושב גם פעם יחידה, שהיה באמת מכות, מחוץ לשערי בית ספר. אה, אי אפשר לדעת מה היה עוצר את זה. אבל... כן, איך... צריך, צריך את הקטע של המורה, שתבוא כן. ותפריד. כי, כי אז אחרי כמה זמן, כאילו, לא יודע. מה, מה קורה מתי זה נגמר לשתיהם ברור שהם לא יהרגו אחד את השני כן זה לא בכלל לא עובר בראש סתם כואב כזה ואז אומרים טוב מה עכשיו. כן. לא יודע מה היה עוצר אם זה... באמת יקרה משהו מה. מה עושים, כאילו עושים. מה עושים נתקשר למשטרה מ... <laughs> מי יבוא אני ילד בכיתה ו' אני לא יכול להתקשר למשטרה. תתקשר למורה. המורה אנחנו מחוץ לבית ספר אבל נסענו כמה תחנות כדי שלא תתפסו אותנו אבל אנחנו מכות את רוצה לבוא להפריד? מחפשים מישהי את רוצה אולי לבוא להפריד בינינו? ואז אחרי כמה זמן באמת חזרנו כאילו חזרנו כזה כל אחד הביתה. ואיכשהו יום למחרת זה הגיע למורים. ואז כזה ממש דיברו איתנו אז הם היו בשוק מהסיפור כי זה באמת סיפור מפיונרי כאילו. כן הוא התחיל עם חברה שלי וזה לא במקום וכאילו. אין, אין ברירה, המורה, הייתי חייב ללכת מכות על הכבוד. רק בכל צפציף שלי לי בכיתה ו', שתוך כדי משתנה לו הכל. אממ, ואז כאילו, אתה לא יודע, פטרות זה כמו שמורות עושות, ואז אחרי כמה זמן כמובן שהם נהיו החברים הכי טובים. אה... מה שמתבקש אחרי שאתה הולך מכות. כאילו זה, זה שתי הצדדים הקיצוניים והכל נפתר. ואני לא יודע מה, מה כאילו, מה העמדה של, ה, של הילדה בכל העניין? <laughs> איפה היא הייתה? מה קרה שם? היא לא רלוונטית. כן, היא כאילו איכשהו נעלמה. פשוט לא, היא לא חשובה. נעלמה בהתחלה, אני לא בטוח. היא דמות כל כך שולית בכל הדבר הזה. אני לא בטוח אם אתם שמתם לב, שכאילו איפשהו, איפשהו, שם איבדנו אותה. פשוט היה את המחויבות של המכות, וזה כבר קצת נעלם, וכבר לא היה זמן להתעסק בזה. אז, רגע, אז אחרי זה היה לכם חבורה? של אנשים מבית שונה? תראה, זה היה... באמת, אני לא מצטער, אני חושב שזה היה ו׳, אבל אחרי זה כבר נהינו כולנו אותה חטיבה, זה, זה כבר נהיה שונה. וואו. Okay, okay. אז בעצם כאילו... עשו לכם הכנה על החטיבה. לגמרי, כן. מה, אתם כבר מוכנים חברים וזה. ומי שלא היה שם חלק מהאקט הזה, היה כאילו חברתית בחוץ. Uh... הוא כאילו היה הילד שתוקעים אותו בלוקר, כאילו הוא לא היה חלק מהמכות. זה כאילו היה... היה... סיפור, זה בנה את, ה... את השכבה. <laughs> Okay. זה, זה למה שאתה חייב להיות בכאלה אירועים, אתה לא יכול שיהיה מכות בלי שתבוא. בסוף מישהו היה חולה באותו יום, לא יכל להגיע, זהו, כל החטיבה הלכה לו. לא. זה מאוד לא אמין להיות חולה ביום של מכות. מאוד לא אמין. כאילו, קצת כולם כבר יודעים מה עומד לקרות. כאילו, מה, מה קרה באמת, אתה מבין? אבל אם מישהו באמת לא יכל להגיע, לא יודע. אז לא יודע, אז בחול... כאילו... יכול להיות שזה יקרה, אבל זה אומר שהפסדת ש... הרבה. הוא הפסיד הרבה. כן, שמע, זה היה אירוע. אני, אם לא הייתי, כאילו, אם לא הייתי שם, לא הייתי יכול לבוא ולספר את זה. מה, הייתי מספר לך בדיעבד? לא רק מספר, אם לא היית חלק מהדבר הזה, אז אחרי החברה שלך בחטיבה, היו כאילו... נראים אחרת. נראים אחרת. כן. אני לא חושב, אבל שזה היה במיוחד, כאילו, בין שתי ה... אני לא ממש הכרתי, נגיד, היה את הכיתה שלי ואת הכיתה שכביכול היינו אמורים ללכת מול המכות. אוקיי. לא הכרתי אף אחד משם, פעם זכרתי את השם של מי שהיה אמור ללכת למכות עם הילד מהכיתה שלי, <laughs> אבל זה, זה כאילו החברות הכי טובה נהייתה ביניהם, הוא לא, הוא לא לקח אותנו איתו. הוא לוקח לא איתנו רק למכות, לא לוקח אותנו לכאילו לישיבות בסבבה, אתה מבין? אז הם, הם כאילו נהיו חברים ממש טובים, הוא והבחור של המכות? כן, כי הם אה, הלכו למכות, זה מה שעושים אחרי זה. כן? כן, זה, אתה הולך למכות ואז אתה נהיה החבר הכי טוב. אנחנו הלכנו למכות מתישהו? לא, אנחנו כבר פספסנו את הגיל. אין מה לעשות. אפשר אבל להשלים איזה יום. אפשר. זה אחלה ספיישל. אחלה פרק ספיישל. נקבע בדשא עם פלד. וואו. אני אגיד לך את המטרה האמיתית של הסיפור. אוקיי. רציתי קצת להפחיד את פלד. כן. רציתי להראות לו שאנופראייר. שאולי הוא גדל במנחמיה הקשוחה. זהו, אז הפרק הקודם דיברנו עליו, ואת בטח כזה... החבר'ה שמקיפים אותו, הגוצ'י גנג שלו, בא ואמרו לו, יואו פלד, שמע, שמעתי פודקאסט ודיברו עליך. אז פלד אמר, יואו, יואו, אני אסתכל, אני אאזין לפרק הבא שלהם. כן. אני אראה מי זה הבחורים האלה שחושבים שהם יותר קשוחים ממני. אבל צריך להחליט מראש, פלד, אם קובעים שזה או אחד על אחד, או קבוצה, אבל אני לא יודע, כי זה גם אני וגם אינטן, אז מה יהיה הסידור? אני אומר, נעשה, פעם, תמיד אנחנו נופלים בדברים יש, האלה. ש... כבר, יש ש... כבר, ש... סוג ב... ב... ב... לא באגרוף פשוט ב... איך זה נקרא באבקות שנקרא אינדיקאפ. אני לא מכיר. זה פשוט מספר לא שווה של uh, מתמודדים. וואלה. אני <עד> <עד> אעשה <שתיים עד> על 1. כן. או אם איתמר רוצה אפשר 3 על 1. אפשר. נכון. השאלה אם אנחנו מנצחים או מפסידים דבר כזה. אה, יהיה מביך למנוע. לא. טוב, אה, זה הסיפור שלנו להיום. אה, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, אני חושב, אותי זה זורק לפעם, כן? <laughs> זורק כן. לפ... כן זה עושה לך גם לפחד מפעם? פסטרמה. פסטרמה? <laughs> לא. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא ממש. <laughs> <laughs> אה, אותי זה זורק לפעם, <laughs> אני גם באמת חושב, שמע, יש מקומות, <laughs> כן, יותר עדינים מנשר, אבל, אבל המלחמות האלה, כאילו המסט הזה של ללכת על מכות על כזה דבר, זה, זה הגיע לכולם. זה הגיע לכולם. הקרבות האלה של ילדים בכיתה <laughs> זה מתחיל מזה, וזה נגמר בלדקור מישהו במועדון. כן, כאילו לא... זה, לשם אתה מתחנך. מה זה, זה, לא בהכרח, כן? אבל, כי זה יכול להפסיק. <laughs> <laughs> אבל, אבל משם זה מתחיל, הלדקור <אם>, מישהו במועדון. אם אתה איכשהו מצילים אותך, ואתה הולך לתיכון החברתי אז כן. אני אגיד לך מה אתה מכיר שמנסים להפחיד ילדים קטנים כאילו על סמים ואז אומרים להם שכל מי שהגיע לקוקאין ו... ונזרק בשכונות הוא התחיל מירוק. כן <laughs> <laughs> כן? אבל... כן כאילו הם כולם בהכרח התחילו מירוק אבל זה לא אומר שכל מי שהתחיל מירוק הגיע לקוקאין בשכונות. צריך <laughs> <laughs> לשלוח את זה להיקשים לוגיים שגויים. כן בדיוק. אז, אז זה אותו דבר על, על, על ללכת מכות בכיתה ו'. וואלה. כן. אבל טוב, אתה לא נהיית דוקר. אני לא, לא. לא כל כך, הצלחתי לצאת מזה. היה לי תיאוריה די מעשית בבית ספר. היי למדתי בבית ספר שנקרא עירוני גימל. כן, שומעים על השם. שומעים על השם שזה בית ספר טוב. כן, לא, שמע, גם אתה... ולמה... איפשהו באמצע אפשר למקם את עירוני גימל. כן, היו שם כאילו... אה, אה, נראה לי כן ממה שאני מכיר את הטירוני גימי. היו שם את הילדים שמע ערסים כאילו חיים את הפוזה אבל היו שם גם ילדים יחסית נורמלים איינן. כן היה. כן הק... אבל בכיתה ו' זה הנפילה. רק המדעי. בכיתה ו' כבר <laughs> כולם כאלה זה לא משנה אבל כן. הקטע הוא שאני אמרתי אוקיי שאתה בשכונה כזאת יש בית ספר כזה יש לך חלוקה לשתי סוגים של אנשים. או שאתה נודר או שאתה דוקר. <laughs> צריך להחליט <laughs> מה אתה. לבחור כן נו כן אז נדרת אז עניתי מהדוקרים כן آه, וואו אז נדרת שאני אומר עכשיו אתה דוקר גבו... תקופה מאוד ארוכה השם של הקבוצת וואטסאפ שלנו של החברים מהבית ה... הספר זה הדוקרים. וואו מפחיד כאילו מדי פעם ישבת כזה ושמת את הטלפון כזה עם המסך כלפי מעלה ופתאום קפצה הודעה בקבוצת הדוקרים. כן. ולמדו כזה, oh, הדוקרים. כן, זה מה שהיה השם שלנו. כן, okay, יפה. אין מה לעשות, אתה יודע. הם צריכים לבחור צד. יפה. ואנחנו לא נודרים. לא, זה הכי, הכי נמוך. נודרים זה אלה שהולכים עם הכיפה הלבנה הגדולה. כן, לא, זה נמוך להיות נודר. הם גם לא הבינו, אתה יודע שנודר, כאילו, זה לא על דברים כאלה. מה? כשאתה עושה נדר, זה רק בינך לבין השם. כאילו, אני לא יכול לא לנדור שאני אכין לך קפה. יכול לנדור ש... מהיום אני משקיע בלימודים, כן? אבל זה רק כאילו ביני לבינו. ואתה יכול גם לבטל את זה בכל מקרה, כאילו. נכון, זה לא כזה מאסט, כאילו. עושים מזה סיפור. <אח>, כן. אח שלי קצת שומר. <laughs> איש, איש קשר, שומר מצוות. אז אתה יודע, חלק מהסלנג שלי, לצערי, כולל את המילה נודר. יוצא לי כזה, אה, נודר. <laughs> כאילו זה משהו שרכשתי מהצבא, אין מה לעשות. אומרים את זה מלא. פתאום יצא לי כזה לידו, אה, נודר, על משהו, אז אמר לי, לא, אסור לנדור. אסור? אוקיי, אוקיי, סבבה, אחי. אז אני נודר שאני לא אנדור יותר. לא, אני מנסה להבין, באמת אסור, כאילו, אבל גם יכול לבטל, זה לא כזה אישו. לא, עשו מזה הרבה יותר מדי. עשו מזה, אין ספק, עשו מזה הרבה יותר מדי. סגיר או שכבר היה לדעתי כבר היה ולא שמנו לב היה היה בוא נתקדם כי היה לי משהו חשוב להגיד אחי הסגיר נו. כאילו ציפיתי שאתה תגיד את זה אבל עכשיו אני אכניס את זה אוקיי ממש היה לי תקווה שתכניס את זה בעצמך שאנחנו פודקאסט קצת נגד אלימות נכון חשבתי על זה אם כן אוקיי בוא אם לא משתמע עד עכשיו. אנחנו קצת פות. מרגיש כאילו לא ישתמע כאילו קצת, קצת מרגיש לי שאנשים ציפו שיגידו את זה כאילו כדי אה, אה, ש, ששנייה כאילו נבין מה קורה. אבל, <laughs> אה, אבל כן. אבל אני אגיד לך מה. אתה רוצה שגם ניתן על זרה טריגר בהתחלה שנוסיף עכשיו כזה? לא. הפרק הזה עומד לדבר על אלימות שיצפו, בין ילדים. <laughs> <laughs> אני רוצה שיצפו שיגידו את זה וכאילו זה לא יבוא זה לא יבוא זה לא יבוא זה לא יבוא ואז בסוף יאמר כזה דבר. והאמת וה שיש לי גם הסתייגות קטנה. כן, okay. אני, אני לא אוהב שאומרים כאלה דברים אתה יודע. כי... מה שאתה נגד אלימות? כן. Okay. בדיוק זה אתה כאילו אמרת את זה בציניות אבל בדיוק זה ואני אגיד לך גם למה. עד <laughs> כמה באמת אתה לא עושה דברים אלימים ביומיום שלך. כאילו. א' כל בכביש. אלים לחלוטין כי גם כללות לא, כאילו גם אני אלים בכביש כי... איתמר אני אלים בכביש. מידן מאוד אלים בכביש. איתמר שומעים <laughs> אותך צוחק. <laughs> מאוד אני מבין. אתה צריך לטשטש לת... ש... את הקול שלך עכשיו עם קווק קווק. קשה שלא לשים לב. אז <laughs> כאילו אז אז <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ב... <laughs> כן, כמו תמיד, אנחנו לא מפספסים. מסתבר שזה קטע שיש לנו מעריצים קבועים. כן. לא מפתח תקווה. לא מפתח תקווה. כי הם כבר עזבו אותנו ככל הנראה. אנשים שחושבים שהם מנהלים לנו את הפודקאסט. אנשים שחושבים שהם יבואו להגיד לנו מה לעשות פה בכל פרק. בלי בושה. אז אנחנו... אנחנו שורפים? שרוף אותה. שרוף אותה. תן לה. אנחנו לא נספר את שמה. אוקיי. אנחנו נספר? לא יודע. אני חושב שסיפרנו בפרק הקודם. אוקיי. Okay. כן, אז קצת נפלנו בזה. <laughs> אתה רוצה לענות על השאלה שלה לפני? אני לא רוצה, כי פשוט אין לי, אין לי תשובה טובה. <laughs> כאילו פעם קודמת <laughs> באמת <laughs> הייתה תשובה קצת מצחיקה. אבל... לא, לא. עכשיו אין. בוא נראה, בוא נראה אם נצליח להוציא מזה משהו. יש לנו שאלה מהמאזינה. אני אפילו בטוח מהשם שלה. <laughs> זה לא מובן. זה כאילו כזה פיקטיבי שמישהו, שמישהו פתח כדי לעקוב אחרי חבר שלו, אחרי כזה חברה, אקזיט, כזה דבר. עכשיו, למה אבל... זה לא אמין? כי היא גם אומרת שהיא מאזינה לנו עם ביחד עם החבר שלה וביחד עם אימא שלה. מוזר מאוד. מי עושה דברים כאלה? איזה אירוע משפחת. כמה אין לכם זה? חיים? כן. הייתי מעדיף לשמוע את, ה... את האגדה של פסח, באמת. אוקיי, אז אחרי שאיבדנו את שלושת המאזינים האחרונים שנשארו לנו, תודה רבה, אהבנו אתכם, <laughs> אנחנו נוכל מהו הממוצע העולמי של ידיים פר בני אדם? לא יודע. אוקיי, זו שאלה יפה. היא לא. לא, אני אגיד לך גם למה. אוקיי, תגיד לי למה. את, כאילו, לגיטימי שתגיד, לכל האנשים יש שתי ידיים, אז הממוצע זה שתיים. לא, אבל... אבל, אבל, יש גם אנשים מיד אחת. נכון. יש כאלה טרומפלדור. נכון. אבל אז אתה מתחיל כבר להיכנס פה לוויכוח טיפה יותר אה, פילוסופי. אם מישהו קטוע יד, יש לו חצי יד, כזה איפשהו ב... okay, באזור uh... ה... המפרק, כזה נחתך לו היד. Mm -hmm. יש לו יד? יש לו יד וחצי? Um... יש לו יד אחת? <חושב> שתי ידיים? ככל, זה, ככל שזה יד, זה יד, זה מה מאמין. ההתחלה זה כבר יד? כן, okay, כן, okay, זה, זה יד. זה לגמרי יד. אז אם למישהו ירד באמת... כל הקטע מהכתף המטה אין לו את כל הדבר הזה. <אז> לא זה כבר לא יד. זה כבר לא יד? זה כבר לא יד. ואם מישהו יש יד שלישית. אז זה יד. זה יד? קוראים לזה יד שלישית. <laughs> בסדר זה כמו שאנשים אומרים שיש להם פיטמה שלישית זה לא אומר שזה באמת פיטמה. אז זה לא פיטמה שלישית. אבל הם קוראים לזה פיטמה שלישית. הם סתם קוראים לזה פיטמה שלישית. זה כאילו. יש איזה מוטציה כאילו שזה נראית. אני אראה לך, אני אראה לך תמונה שלך. כן, לצ'אנר יש. לצ'אנר מפרנס. מה? פתאום שלישית. לא, אני מדבר על יד שלישית. אה. זה... כן, לא רוצה לי... לא רוצה את זה. לא, תרם לי הרבה אוקיי, אני לא אפרסם את זה באינסטגרם, כי זה קצת... לא לכולם. לא. מי שרוצה, תחפשו... שלוש ידיים. כן, שמע, בגלל זה לא אהבתי, כאילו... אז מה, מה זה אומר בעצם? יש מספיק אנשים שיש להם שלוש ידיים כדי לכפר על אלה שאין להם יד בכלל? לא, כנראה שלא. אוקיי. אז הממוצע הוא לא שתיים. לא. הממוצע עומד איפשהו על 1-9. כן, משהו כזה. אז קיצר, ללי, שכחנו את הראש, התעסקנו בידיים. מאוד מוזר מה שאת עושה. תשיגי חיים. לא יודע, דברי עם אנשים, תעשי משהו. כן, אשכרה, יושבים, מאזינים לנו לפודקאסט, גם מגיבים, שולחים לנו הודעות בדיירקט, כאילו למרות שאנחנו אומרים את זה ואף אחד לא עומד עושה את זה, הם היחידים שעושים את זה. נכון. מה הקטע? הם ואח שלך. כן. <laughs> <laughs> כל האחים שלך, מסתבר, שולחים <laughs> לי הודעות באינסטגרם. שזה לא מעט. <laughs> <laughs> לא מעט. <laughs> לא מעט. מספיק שכל המשפחה שלך מאזינה לנו, זה כבר כאילו... לא מעט. לא כן. מעט. שווה, שווה את ההתאמצות. <laughs> כן. עכשיו אנחנו התקדמנו כן? בתור פודקאסט, wow. אנחנו next level shit, יש לנו טריילר. לא, איך קוראים זה לא טריילר, זה אינטרו. אינטרו. אינטרו. כן? זה הרבה יותר טוב. טריילר זה כזה אינטרו. בחורף הבא. <laughs> <ובבא. laughs> <laughs> <laughs> כן, יש לנו אינטרו חדש. תתייחסו <laughs> לזה כמו פרק ספיישל. <laughs> זה בהתייחסות, שמע, אני אגיד לך, אני, אני לא פעם מלכנך פה על פודקאסטים מחו"ל, כן? מחו"ל? כן, באנגלית, כאילו, מארצות הברית, הם פשוט לא יודעים לעשות את זה, רק בארץ זה טוב. והם תמיד, הם דווקא, הם כן עושים את האינטרו הזה. ואני שמעתי את זה, כאילו, ואמרתי, בואנה, זה, זה דווקא יכול להיות אחלה של דבר. כי אני, כמו שאתם יודעים, מאוד הייתי רוצה לייעד את, ה, את התוכן, זאת אומרת, שיש את, ה, את הסגיר, ואז אנחנו מדברים על משהו אחר מהסיפור. אז מרגיש לי שהאינטרו שלנו ממש מסביר מה עומד לקרות בפודקאסט. כן. כן, הוא ממש שמה. לכו תאזינו. כן. פרק כזה קצר של שלוש דקות. כן. שתי דקות. משהו נחמד כזה כדי, כדי להבין מה הולך. אם אתה לא בדיוק יודע אם אתה רוצה או לא. מי אנחנו? מה אנחנו? אתם רוצים לשלוח את זה לחברים, אתם לא רוצים שישמעו פרק שלם? רוצים שיגידו לך, מישהו שואל אתכם מה זה בעצם הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אתם לא רוצים להשמיע לו עכשיו פרק שלם. כן. אתם רוצים לתת דקות, שיבין רק שיבין את חוויית הפודקאסט כאן. יאזין yeah, שתי דקות. חוויית הברכה ומעידן כאן. הוא יבין שזה לא בשבילו. חוויה מלאה. ותמשיכו הלאה בחיים. חוויה? כן. אז אנחנו דיברנו, ו... רבות באלימות. התעסקנו רבות באלימות, ואנחנו רוצים למתג את עצמנו מחוץ לסקל של האלימות. זה מתאים כאילו לא, לא... לנו מצוין <laughs> עם הספונסר <laughs> של היום. מחוץ, אבל לא בקטע כזה, אתה יודע, מתנשא של כזה, אה, אה, להפסיק עם האלימות וזה, ש, שבעצם גם אתה אלים. אנחנו פשוט רוצים בוא, לא, לא, להוריד מאיתנו את האחריות. כן. אנחנו לא אלימים. אה, לא כל כך. <laughs> גם, אתה יודע, אנחנו תמיד משתמשים בתירוצים האלה, שזה בצחוק הכי אל תדאג, כל מיני דברים כאלה, שזה כאילו לא אלים, אבל תכלס, כולם יודעים שזה אלים. אז הספונסר הקודם שלנו, מי זה היה? זה היה... אני <laughs> חושב, האופני... לא, האופניים זה היה... <laughs> אה, זה היה שופרסל, שופרסל שופר סילי. שופרסל סילי. כן, כן, כן. סילעי. הם גילו שאתה שמאלן. לא. <laughs> כן. איך הם ידעו? הם מה, ראו... זה בגלל התמונות באינסטגרם שהם כאלה מהטבע וזה? היה בחירות, והם ראו שאתה מסתובב פעיל של מרץ. אוקיי <laughs> <Okay>, מעניין, <laughs> <laughs> מעניין איפה הם ראו את זה ואיך אבל סבבה. יכול להיות שמישהו ידאג לסטוח להם, אתה יודע, פודקאסט מתחרה. הפוטושופ הזה היום? לא, זה... פודקאסטי המתחרים, פשוט אמרו בוא נשרוף אותם. שלחו להם את התמונה שלך עם בגלדים uh, של מרץ מסתובב ככה ברחבי העיר. אבל אין, את... אין לי, אין לי תמונה כזאת. תעמולה. עשו אותי גם לדבר, אתה מכיר שהיום כבר עוד מעט... היום, uh, מה... היום כבר אפשר הכל. כן, okay, אז עשו אותי, דגמו את הקול שלך no. מהפודקאסט ואמרו, אני, אני שונא מתנחלים. כל מיני כאלה. אני אוהב כאלה. ערבים. כן, okay, כן. Okay. אז הם uh, הפסיקו לתת לנו ספונסר, אבל הצלחתי ככה ברגע האחרון לקושש. ממש, כאילו, מהרגע להריג אותו. יש טוב. איזה חבר טוב כזה, שהם בדיוק בהרצה של... Uh, uh, פטנט כזה, כאילו כאן רשמו אותו. אוקיי. Okay. בדרך לעשות סטארט-אפ כזה. אה, uh, מתרגש. כן. זה עדיין בפיתוח, זה עוד לא סגור, אבל uh, הקטע הוא טוב, הקטע טוב. אז אין לזה עדיין שם אפילו, זה עדיין כאילו בשלבים הראשונים, אבל הם השיגו טיפה תמיכה כלכלית, אז אנחנו יכולים לקבל זה כסף. בספק. אם... אולי, אולי, אם זה, אם זה יתפוס. אוקיי. Okay. תחשוב, אתה מכיר את הקטע הזה של רכב שחונה אוטונומית? שאתה לוחץ על הכפתור וזה קטע כזה, מלא עושים את זה עכשיו. Okay, okay, את זה. חונה, okay. לבד. חונה לבד. אבל מה קורה שרכב אוטונומי ורכב אוטונומי אחר באים לחנות באותה חנייה? אז מה, מה קורה בדרך כלל, ששני אנשים באים לחנות באותה חנייה? <צרחות> עוצרים את הרכב, הולכים מכות. הנושא של הפרק. נכון. עוצרים את הפודקאסט גם כדי לא לפספס אז, לפס כאילו אז בגלל שכל הרבה. העולם הולך לכיוון הזה, הם חשבו על הכל. רכב אוטונומי, שאני מנסה לחנות ביחד עם רכב אוטונומי אחר, הם פשוט עוצרים, והולכים ביחד מכות. כן? כן. ומי שהרכב יותר חזק הוא כאילו מי שלוקח? <laughs> זה, לא זה לא רק חוזק, זה גם מרמומיות. אתה יכול להיות הכי חזק בעולם, בסוף לך דקירה. זה ש... כל שאלה איפה אתה מחזיק את הסכין. זה עניין של המומחיות. כן. אז הם חוסכים לך הכל. אתה יושב ברכב, לא צריך להתעסק עם החנייה, לא צריך להתעסק עם כלום, הם הולכים לעקוד בשבילך. בסוף אתה, אתה רואה אם אתה מנצח או מפסיד. ואז אתה יודע, ואז כאילו, כן, בה, אוקיי. אתה יודע, ההשלכות פחות חמורות. כן, כן. לא לא, זה, זה באמת יעיל, שמע, כי גם... יש גבול להגיד שאני אוכל להתקשר למורה שלי ולהגיד לה, תשמעי, אנחנו נתקענו במכות, אין מי שיפריד, אנחנו לא ליד בית ספר, כאילו, תבואי, צריך כבר להפריד, זה כבר יותר מדי זמן. אני חושב שצריך מורות גם בחיים הבוגרים, מורות להשכרה, כדי שתוכל להגיד להם, בואו להפריד, יש מכות. כן. הסיטואציה שאתה לא רוצה לקרוא לשוטר, כי אז כבר עניינים מתחילים להסתבך. זה גם נראה רעש, כאילו, מה, כאילו, כולה הלכו מכות שתי ילדים בכיתה ו', מה, אתה תזמין שוטר? לא הכיתה ו', גם להיום, אני הולך מכות עם מישהו ואני רוצה שיפרידו, אבל אני לא רוצה שיהיה לזה איזה... השלכות משפטיות או משהו, שיפתחו לי תיק או משהו כזה, אני רוצה הפרדה. כן. Okay. אז אני צריך מורה. שמע, אין ספק, כאילו, אני אוהב את ה... איך קוראים לזה? אני אוהב את הספונסר, אבל הוא, לא... הוא לוקח עבודה, כאילו, למורות, שמתפרנסות בכבוד, אין בעיה, התפרנסו בכבוד עד היום, ולהפריד ילדים. אז מה היופי, שהם חשבו על הכל. נו. יש גם מורה אוטונומית. אהה. שמה להפריד ביניהם. הם חשבו... זה היה מפניע, וואו. לא ראיתי את ב... טוב, יפה, ואם יש, שנייה, אם יש, עוד רכב אוטונומי שגם מגיע. וכאילו, מה שנהוג זה שהוא בוחר צעד, אז או לא, שהוא מכשיר את זה בנימטרד? אז לא, אם בא נמח. רכב שלישי, אז זה, זה רכב אוטונומית, אחרי לצעוק יאללה מכות. <laughs> <laughs> להסתכל <laughs> מהצד, לחמם מרגיש אותם. לי, מרגיש <laughs> לי שכאילו, אתה יודע, הרחובות בתל אביב... הכל אוטונומי, הכל כאילו... כבר לא, לא יהיה מלא צפירות, כאילו יהיה, יהיה יותר רעש, יהיה יותר סגנון של דברים, וזה, יפה. יאללה מכות, לחמם מהצד. אז זה הספונסר. אהבתי, אהבתי מאוד, מתקשר לנו עם הפרק. כל, ה, כל הדבר הזה של אוטונומיה זה... אין, זה פשוט... אוטונומי. לשם העולם הולך. לשם העולם הולך. אתה יכול לשבת ברכב ולא לעשות שום דבר, הכל לא כבר קורה, כל העולם קורה. זהו. אשכרה, זה אשכרה, הסיבה היחידה שאנשים היו יוצאים מהרכב. כאילו רק חסר האוטונומי של כאילו עוצר את הרכב באמצע, באמצע כזה רחוב בעיר ויוצא לקנות פלאפל. בדיוק, ואז ש... כולם מאחורה לא מבינים מה הלוז, אבל uh, ברגע שיהיה את זה, יהיה הכל. יש דיבור עכשיו שהם אותה חברה, הם פשוט רב-תחומיים, מפתחים גם uh, מקליטי פודקאסט אוטונומיים. שלא יהיה צריך אותי ואותך. כן, אנחנו נשאף, לא נעשה כלום, ויקליטו בשבילנו את הפודקאסט. יפה. ואם יהיה כאילו משהו לא לגיטימי, אז יש גם איתמר אוטונומי שבא ומוריד את ה... כן, איך... כן, זה נקרא קבאי. <אז... כביי>. אה. <אח> כבאי אוטונומי. כבאי אוטונומי. יפה. הכל, הכל. גם השרפה שתפרוץ תהיה אוטונומית. <laughs> החתול שיהיה העץ גם יהיה חתול אוטונומי. כן, כן. אה, טוב, אז לדעתי סיימנו את הפרק, כאילו, אחרי שעברנו כזה על כל הדברים הרעים של פעם, סיימנו עם, עם אווירה טובה. כאילו, עם, עם מבט לעתיד טוב יותר. של איום מכות אוטונומי. איום מכות? 아, 아, אוקיי, בוא נדבר ככה, בעתיד האלימות, יהיו מכות, מה שאמרנו על אלימות, אלימות היא אלימות, היא לא תיעלם מהעולם, לא. אבל... קשה, קשה להגיד באמת, כאילו, לא לאלימות, ואתה תכלס כן, כן, כאילו, קצת עושה אלימות אז, לפעמים. זהו, כולם אוהבים את האלימות, אני חושב שמה שאנשים לא אוהבים זה את ההשלכות. אני אגיד לך גם מה, כאילו, לה, לה, שחר... לעזוב בצד שני אלימות, אלימות פיזית, באמת יש דברים שקל, כאילו, תוצאות שפשוט אלימות זה, זה הדרך להגיע אליהם. בעיקר הבנתי את זה בצבא, יש אנשים שתדבר איתם בהיגיון, זה לא ילך, אבל אם תגיד להם, שמע, אתה הולך עכשיו, כאילו, אני לא עושה את זה, נקודה, אתה יכול ללכת לדחוף אצבע לתחת. אני חושב שנעצור את זה כאן. אוקיי. אוקיי. נעצור את זה כאן. אבל כן, אני חושב שבאמת, עולם עם אלימות בלי השלכות זה אוטופיה. אוטופיה, לגמרי. לשם העולם צריך להגיע. לשם אנחנו הולכים. טוב. אז בקיצר, יש לנו ככה שאיפה טובה לקראת העתיד. כן. קחו נשימה גדולה, תורידו את האוזניות. תודה רבה שהייתם איתם. לא, איתן. שנייה, אל תישארו איתנו, תחזירו את, איתנו, את האוזניות. שנייה, שנייה. שנייה. כי יש איפה אפשר למצוא אותנו. נכון. אז אה, אפשר למצוא אותנו באינסטגרם. באינסטגרם. אני תכננתי קודם כל לעשות כאילו, אפליקציות של פודקאסטים, ואז... אה, סליחה, סליחה. אוקיי. אז אפשר למצוא אותנו. בספוטיפיי. ובאפל פודקאסט. גוגל פודקאסט. וב... זהו זהו <laughs> <laughs> וגם אפשר למצוא אותנו באינסטגרם ב... שלנו. ובמייל שלנו גם. <laughs> ש... האינסטגרם שלנו זה <laughs> ברכה בר... מספר אוקיי. כמו שאתה שומע. <laughs> <laughs> וגם האימייל שלנו זה ברכה מספר. gmail.com אפשר לשלוח לנו הודעות בכל מיני נושאים נכון נכון לא מפליחים שכאילו נימנע מאלימות אנחנו כאילו מבקשים שיש לכו אבל אז אנחנו קצת יורדים עליהם. כן אפשר לשלוח לנו הדיירקט שלנו מפוצץ בו הודעות עכשיו זה לא נכון בעיקר של ללי וחבר שלה. זה פשוט לא יש מלא זמן פנוי הוא לא מתעסק בלענות לזה כן אם אני לא עונה לכם ישר תדעו שזה בגלל שאני עונה למעריצים קודמים. אוקיי, no, okay, okay, נגין, סבבה. דברו איתנו, שלחו לנו שאלות, תגידו להם אם אתם תומכים באלימות, אם אתם לא תומכים באלימות. אבל אם אתם לא תומכים באלימות, אם אלימות היא כירסום לסוד הדמוקרטיה. באמת חשוב לי שכאילו, לא תעשו בכלל שום אלימות, שום אלימות ever. ever ever ever. אפילו לא כאילו... נמעוך זבוב שמעצבן אתכם. זה גם אלימות. כן, זה, זה עוד הכי מתון שיש, אבל זה גם אלימות. גם אלימות, ואפילו כאילו יש כזה אווירה אלימה. אז אפילו את זה לא. אווירה אלימה. כן, כזה כל מיני מניפולציות וכאלה דברים, שאתה כאילו אה, עושה דברים כדי... לא, פשוט לא אלימות, נקודה. אלימות מילולית? גם לא. אסור, גם לא בצחוק. קשה. כי, כי... אף אחד לא יודע באמת איפה הגבול בצחוק. גם אם אתה... <laughs> כן, אני בן 22, אני מודה, שמע, אתה פשוט, אתה לא יכול לדעת. כן. כן, כן. שמע, ללא ספק, גם המורות. שאומרות לא לאלימות, הן הרבה פעמים מאוד אלימות, מאוד אלימות. כן, המורות שלנו הרביצו לנו. היה, אני באמת, אני זוכר שאני הייתי ביסודי, היה איזה מורה שהייתה ממש ממש יורדת על אחד התלמידים. כאילו, את, כזה כמו שמורה. כזה, yeah, כמו... לא הייתה מודעותה אז yeah. היו מורות שהיו יורדות עליי בקטע אחר. Hey, הן היו, אני... היו עושים לי רוסט כאילו שוברות אותי. יש רוסטים, הם עושים, הם עושים רוסטים, ואז אחרי זה כאילו יש שיחה ללא אלימות. Wow, וואי, הייתי ילד קטן. בואנה, את פאקינג כאילו... אני בן שמונה, מה תשים לי עכשיו רוסט, ואז עכשיו את אומרת לי לא לאלימות? <laughs> איפה את מורה חלה? שמה זה שנא אותי? הייתי בכיתה ג', אחי, והיא כל כך ירדה עליי. יש, כל כל כל כך... כאלה. יש כאלה. ככה עשה לי נזק כאלה. נפשי לשנים. כן, שמע. זה קורה לא מעט, קורה לא מעט. אבל אוקיי, זוכרת אוקיי, אלה דברים, כאילו לא שאתה, מסתק, שאתה כזה אמוררסה למישהו רוסט ואתה כזה בצד, <laughs> רק שהיא לא תפנה אליי. <laughs> אני חושב שסיכמנו כבר שאני לא הפסיכולוג שלך. כן, נכון, אתה לא מקבל מספיק. נכון, אני לא מקבל כלום. כן. אז אנחנו נסיים את זה פה, ואתה תיקח את זה לאופליין עם המטפל שלך. אני אדבר איתו על זה, כן. אתם ראיתם על ברכה מספר, הפודקאסט, ההסכת. תודה שהאזנתם. כן. אם אתם רוצים לממן אותנו, אם אתם רוצים לשכור את שירותנו, אם אתם תאגיד לשידור הציבורי, ובא לכם ככה תוכן איכותי. אז תפנו למישהו אחר. לא, לא, לא, לא, תפנו אלינו, תפנו אלינו. היה נעים, נעים לנו מאוד ליצור את הפרק הזה, מקווים שנהניתם. יאללה ביי, יאללה, אנחנו כבר איזה עשר דקות בסיום. כן, נכון, נכון. יאללה ביי. חלאס, ביי. Bye-bye.